Suratul Mumtahina imeteremka Madina. Surah hii imeanza kwa kuwakataza waumini wasiwafanya urafiki wa shirikina, ambao ni maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui zao wao kwa kushikilia kwao ukafiri na kumtoa mtume wa Mwenyezi Mungu na waumini kwenye nyumba zao maka, na ikaashiria kwamba adui wa watu hawa kwa waumini uliofichikana hauachi kudhihiri pale wanapowakuta na wakapata nguvu juu yao. Kisha sura ikaingia kubainisha za njema ya Ibrahim na waliokuwa pamoja naye katika kujitenga na washirikina na hayo waliokuwa wakiabudu badala ya Mwenyezi Mungu wakitangaza uadui wao kwao mpaka wa muamini Mwenyezi Mungu peke yake. Hayo yanaonyesha kuwa huo ndio mwendo wa wanaotaraji kukutana na Mwenyezi Mungu na wanaogopa adhabu yake. Kisha ikabainisha mahusiano yepi yanafaa kuwa nayo na wasiokuwa kuwa waislamu na epi hayafai ama wale ambao hawatupigi vita katika dini wala hawasaidii dhidi yetu basi ni wajibu wetu kuwafanyia wema na kuwafanyia haki ama hao wanaotupiga vita katika dini na wakasaidia katika kututoa kwenye nyumba zetu na miji yetu hao basi ndio Mwenyezi Mungu anatukataza kuwafanyia hisani na kuhusiana nao kisha sura Ikabainisha hukumu ya waumini wanawake waliohamia kwenye mji wa Kiislamu na wakawaacha waume wa kishirikina na hukumu ya wanawake wa kishirikina ambao waume zao waislamu wamehama na hao wanawake wakaachwa katika mji wa shirki. Na ikafuatilia kueleza kutoa utiifu wanawake kwa walivyomtolea Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha sura ikakhitimisha kama ilivyoanza. Kwa kukataza kuwafanya urafiki maalui waliokasirikiwa na Mwenyezi Mungu ili kudhibitisha hukumu tolewa mwanzo wake na ikaitilia nguvu katika kuthibitisha kwake Bismillahir wa jina la munyezimu mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu ya ayuha alladhina amanu la tatakhudhu aduwi wa aduwakum awliya atulquna ilaihim bilmawaddati wa kafaru bima yukhrijuna wa an تؤمنون بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالموده وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم Sawa na mnyi yefalhu minkum sawa Enyi mliyoamini msiwafanye adui zangu na adui zenu kuwa marafiki mkiwapa mapenzi na hali wao wamekwisha ikataa haki iliyokujieni wakamfukuza mtume na nyinyi kwa sababu mnamwamini Mwenyezi Mungu Mola mlezi wenu Mnapotoka kwa ajili ya jihadi katika njia yangu na kutafuta radhi yangu mnafanya urafiki nao kwa siri na mimi yajua mnoyaficha na mnayo dhihirisha. Na mwenye kufanya hayo kati yenu basi ameipotea njia sawa iyasqafukum yakunu lakum a'da'a aw yabsutu ilaykum aydihum wa amsinatuhum bisu'i wa waddu law takfurun wakikuwazeni wa naquwa ma'duizenu wana kukujulieni mikono yao na ndemizao kwa uovu na wanapenda muwe makafiri lan tanfa'ukum arhamukum wala auladukum yawmal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir jamaa zenu wala watoto wenu siku ya kiyama mwelezi mungu watapambanua baina yenu na Mwenyezi Mungu anayaona mnavyotenda. Kad kana lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim wal ladina ma'ahu id qalu liqawmihim innaa buraa'naa minkum wa mimma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 Robbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al Hakika Haki mna mfano mzuri kwenu kwa Ibrahim na wale waliokuwa pamoja naye walipowaambia watu wao hakika sisi tumejitenga nanyi na hayo mnayo yaabudu badala ya Mwenyezi Mungu tunakukateeni na umekwisha dhihiri wadui na chuki baina yetu na nyinyi mpaka mtakapomwamini Mwenyezi Mungu peke yake isipokuwa kauli ya Ibrahim kumwambia baba yake hakika nitakuombea ya msamaha wala similiki chochote kwa ajili yako mbele ya Mwenyezi Mungu Mola wetu mlezi juu yako tumetegemea na kwako tumeelekea na kwako ndiyo marejeo Rabbana la tajalna fitnatan lil kafaru wafir rabbana innaka antal azizul hakim molao yetu mlezi usitufanyie mtihani kwa waliokufuru na tusamehe molao yetu mlezi akika wewe ndiye mwenye nguvu mwenye hikma laqad kana lakum fihim uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatwalla fa inna allaha huwa al umekuwa mfano mzuri kwenu katika mwendo wao wa mtaraji mtarajia Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na mwenye kugeuka basi hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kujitosha msifiwa Asa wa sallahu an yaj'al bainakum wa bainal ladhina 'adaytum minhum wada wallahu qadir wallahu ghafurur rahim asa mwenyezi mungu wakati ya mapenzi baina yenu na hao maduizenu zenu na mwenyezi mungu ni mweza na mwenyezi mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu la yanhaakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini min diyarikum an Mungu hakukatazini kuwafanyia wema na waadilifu wale ambao ni vita wala hawakukutoweni makwenu hakika mwenyezi Mungu huwapenda wafanyao waadilifu In Nama yanhaakum Allahu 'anil ladheena qaataluukum fid-deen wa akhrajukum min diyaarikum wa daharoo 'ala ikhraajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa kufanya urafiki na wale waliopigani vita na wakakutoweni makwenu na wakasaidia katika kufukuzwa kwenu na wanaowafanya hao marafiki basi hao ndiyo madhalim ya ayuha alladhina amanu itha ja'akumul mu'minatu muhajiratin, famtahinuhum اللَّهُ أعلم بِإِيمَانِهِمْ فإن علمتموهن مؤمنات فَلَا ترجعوهن إلى الكفار لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مِّن ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسالوا ما انفقتم واليسالوا ما انفقوا dalikum hukmullahi yahkum bainakum wallahu alimun hakim wanawake waumini waliohama basi wafanyieni mtihani mwenyezi Mungu ndiye mwenye kujua zaidi imani yao mkiwa mnawajua kuwa ni waumini basi msiwarudishe kwa makafiri wanawake hao si halali kwa hao makafiri wala hao makafiri hawahalaliki wanawake waumini na wapeni hao wanaume mahari waliotoa wala hapana makosa kwenu kuaoa mkiwapa mahari yao wala msiwaweke wanawake makafiri katika kifungo cha ndoa zenu natakieni mlichokitoa na wao watake walichokitoa hiyo ndiyo hukumu ya Mwenyezi Mungu anayokuhukumuni na Mwenyezi Mungu ni mwenye kujua mwenye hikma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 na kitoroke yote katika wake zenu kwenda kwa makafiri tena ikatokea mkapata ngawira basi wapeni waliokimbiwa na wake zao kiasi cha mahali waliyoyatoa na mcheni Mwenyezi Mungu ambaye mnamwamini. Ya ayyuhan-nabiyyu idha jaa akal-mu'minatu yubay'unaka 'ala allaa yushrikna billaahi shay'an wa la yasriquna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahum wa ترينه بين watakapokujia wanawake waomini, wanakuahidi ya kwamba hawatamshirikisha Mwenyezi Mungu na chochote wala hawataiba wala hawatazini wala hawatawaua watoto wao wala hawataleta uzushi wanauuzua tu wenyewe baina ya mikono yao na miguu yao wala hawatakuasi katika jambo jema basi peana nao ahadi na uwatakia maghfirah kwa Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu ni mwingi maghfirah مَن يكرههُم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور أيمن <تصفيق> ليؤمني Msiwafanya rafiki zenu watu ambao Mwenyezi Mungu amewakasirikia au wamekwisha kata tamaa ya akhera. kama makafiri walivyowakatia tamaa watu wa makaburini